Mine korte øjeblikke. Nu er vi kommet til den første rigtige historie på side 4 i mit historiehæfte. Der hedder Et møde i vagthuset, Medio, januar 2018. Jeg sidder her midt i vagthuset 75 sammen med otte andre voksne med forskellig tilknytning til Christianshavn. Kun et par enkelte er ude lokale relationer. Alle har budt ind med deres historie, som en slags alibi for deltagelse i Robertas invitation til at få tips og tricks til at skrive om dine lokale minder. Man føler sig godt tilpas i gruppen, selvom alle er fremmede for en. Lokale bærer tydelig præg af, at rumme en lokalhistorisk aktivitet med fokus på Christianshavnske minder. Selve vagthuset, er vist nok fra 1724. Efter en præsentation rejden rundt om bordet, fik vi den første praktiske øvelsesopgave. Skriv non-stop. Det er her gjort. Herefter skulle vi markere den del af historien, som var den røde tråd, formentlig i forventning om, at man havde skrevet en masse over flødet, bare for at komme i gang med udfordringen.